Markusar Guðspjall, 13. kabli Þegar Jésús gekk út úr helgidóminum segir eitt lærisveinans við hann Mistari, sjáðu, hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar Jésús svaraði honum, sérðu þessar miklu byggingar Hér verður ekki steinn yfir steini, allt lagt í rúst Þá er Jésús sat á olíufjallinu gengt helgidóminum spurðu hann einslega þeir Pétur, Jakob, Jóhannes og Andrés Segðu okkur hvenar verður þetta og hvert mun tákn þess að allt þetta sé að koma fram En Jésús tók að segja þeim Varist að láta nokkur leiðiður í villu Margir munu koma í mínu nafni og segja það er ég og marga munu þeir leiða í villu En þegar þér spyrjið hernað og ófriðar ófriðartíðindi, þá skjálfist ekki. Þetta á að verða en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjáltar og ymsum stöðum og hungur. Þetta er upp af Gætið að sjálfum yður. Men munu dragiður fyrir dómstóla, í samkundum verðið þér húðstrikt og þér munu leitt fyrir landshöðingja og konunga mínvegna til þess að bera vitni um mig en fyrst á að prétika öllum þjóðum fagnaðarirandið. Þegar menn takiður og draga fyrir rétt skulið þér ekki hafa áhyggjur af því hvað þér eigið að segja heldur talið það sem yður verður gefið á þeirri stundu. Það eru ekki þér sem talið, heldur talar heilagur andi í yður. Þá mun bróðir selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munur rísa gegn fóröldrum og valda þeim dauða. Allir munu hatiður af því að þér trúið á mig. En sá sem staðfastur er, allt til enda verður hólpin. Þegar þér sjáuð viður stíð eðileggingarinnar standa þar er síst skildi, lesandina týði það, þá flýið þau sem í jútegu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki far ekki ofan og inn í úsið að sækja neitt og sá sem er á agri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöf sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Byðið að það verð ekki um vetur. Á þeim dögum verður sú þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar allt til þessa og munn aldrei verða. Ef drottinn hefði ekki stytt þessa daga, kæmist enginn maður af, en hann hefur stytt þá vegna þeirra sem hann hefur útvalið. Og ef einhver segir þá viðiður, hér er Kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu afvega ef það var í hægt. Gætiði þar. Ég hef sagt yður allt fyrir. En á þeim dögum, eftir þrenging þessa, mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnudnar munu hrapa af himni og og festingin riðlast. Þá munum enn sjá mannssonin koma í skýjum með miklum mætti og dýrð og hann mun senda út englana og sapna sínum útvöldu úr áttunum fjórum frá skautum jarðar til heiminnskauta. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess farað mýkjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skuluð þér vita, þegar þér sáu þetta verða, að endirinn er í nánd, fyrir dyrum. Sannlega segið yður, þessi kynnslóð mun ekki líða undir lók, uns allt þetta er komið fram. Heimin og jörð munu líð undir lók, en orð mín munu aldrei undir lók líða. En þann dag eða stund, veit engin korki englar á himni né sonurinn engin nema faðirinn gætiði þar vakið sér vitið ekki nár tíminn er komin. svo er þetta sem maður fari úr landi skilji við húsið og feli þjónum sínum umráðin hverjum sitt verk dyra verðin um bíðurna að vaka vakið þí Þér vitið ekki nær húsbóndin kemur, að kveldi, á miðnætti, í óttu eða dögun, látið hann ekki finniður svovandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segiður, það segi ég öllum. Vakið